Rugăciune pentru taina slavei Domnului. Aleluia, slavă cei doamne, Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim pentru că ne slava ta. Ca să înțelegem Cuvântul, toate prin trânsul s-au făcut, și fără dânsul, nimic nu s-a făcut, nimic ce s-a făcut. Că toată creația, Cerul, pământul și pe noi oamenii, toate ție ți le datorăm, căci ești chipul Dumnezeului nevăzut și strălucirea slavei lui. De aceea, toate câte are Tatăl, ție ți le-a dat, fiindcă Bunul Părinte al vieții din iubire pentru tine ne-a creat. De aceea, cuvântul trup s-a făcut și s-a săroștuit într noi, ca să ne recreiez. Să ne naști a doua oară din Duh Sfânt și în apa cea vie a Taimei, Sfântului Bătrezi. Să ne redai prin Har și prin darul Duhului de viață păcător, viața cea veșnică într-o tine, fiindcă din plinătatea Ta noi toți am luat Har peste Har, ca să minim păunta Ta, luați Duh Sfânt, dar și ca să ne dai păgăduința ta, pacea mea o dau vouă. De aceea, ca să împlinești cuvântul, Tatăl ne-a ridicat și ne-a așezat împreună cu El în cele ce ești. Pentru noi, porunca ta, venit la mine cei osteniți și vă voi odișni pe voi, ne-ai dat. Fiindcă sfârșitul urcușului este odihna în iubirea Sfintei Crăinilor. Este leagănul supremei iubit când mintea vede în duc și în adevăr arătarea minunilor negrăite. Ea primește înțelegeri dumnezeiești, căci prin tine, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu al Harurilor, Tatăl Ceresc a împimit cuvântul rostit pe Abraham. În semânța ta se vor binecuvânta toate neamurile, de aceea pacea ta nu are hotare. Adevărul cuvintelor tale este un adânc fără Calea ta este fără sfârșit. Viața, puterea, înțelepciunea ta sunt desăvârșite și Dumnezeu. Căci într-o tine lui Abraham a locuit toată plinătatea Dumnezeirii într-un tot Ai vrut să ne arăți că Tatăl ceresc toate bunele făcute la început. Că în această plinătate se află victorii de că când slava ta se străbăd măririle Firii dinăști, iubirea tatălui celeest, darurile Duhului Sfânt, de care se împărtășesc milioane de oameni fără să se mușerze, că iubirea și harul sunt nesfârșite, de necuprins, de aceea mulțimea sterelor și nisipul mării pot arăta cât de mare a fost făgăduința făcută lui Abraham, pe care ai împlinit-o timp de două mii De aceea, pe noi și tăi ne-ai făcut plini de lumina ta, lumina lumii, ne-ai făcut rugători, văzători, plin de lumina iubirii față de tine, încât să stăm în fața ta ca niște speșnice ale Duhului Sfânt. Te iubim fiindcă toate răsar din tine, cuvântul a tot cupligător, a toate creator, căci în toate cuvintele, gândurile tale, manifestate prin natură, este această unică taină a persoanei tale. Este sfatul cel Dumnezeiesc care rămâne în și pe care nimeni nu-l va strica, căci Duhul Sfatului iluminează mințile într-o adevăr și le face să vadă cele mai presunți de lume, fiindcă iubirea Tatălui ceresc să-și nește de prețul tine din toate lucrurile, se arată în toate felurile și în toate împrejurările.